oaad.de One of Day keeps the doctor away Moin moin, servus, krzyrzyrzy, und hallo, und willkommen zur neuen One of a Day-Folge mit einer Android-App. Hätte ich die App doch nur früher gefunden, wobei es mir vielleicht auch nicht geholfen hätte. Das ist mein Satz in den Journal zur heutigen Folge 955. Von welcher ist App ist die Rede? Von der App West Traffic To Go. Ähm, betrifft übrigens alle Leute, die nach Göteborg reisen, wo ich gerade war. Oder, ja, wenn die App, äh, wenn die Folge rauskommt, vor einigen Tagen war. Um genau zu sein, am 11. Oktober. An meinem Geburtstag. Ähm, es ist die App, wo man Tickets buchen kann für den, ähm, ja, für den öffentlichen Personennahverkehr in Göteborg. Äh, das ist insofern interessant, dass man damit nicht nur die Straßenbahn nutzen kann und auch, äh, die Busse, sondern auch die Fähren. Und, äh, da man doch einiges zu laufen hat, äh, besonders wenn man mit, der äh, dem stena line da ankommt, ungefähr viereinhalb Kilometer in die Stadt, ist aber auch gut machbar zu Fuß, ähm, Ist vielleicht ein Ticket für die Fähre gar nicht mal so verkehrt. Nun, dann habe ich gesehen, dass es diese App gibt. Ich hatte es vorher leider nicht gesehen, sonst hätte ich mir sie vielleicht schon mal runtergeladen. Lese allerdings in den Beschreibungen, dass wohl nur Northern Credit Cards, also wahrscheinlich Schwedisch, Dänisch, was auch immer, akzeptiert werden und German Visa-Karten, also deutsche Visa-Karten, nicht akzeptiert werden. Das macht natürlich wenig Sinn. Ist nicht, wenn das so stimmt, ist es auch nicht gerade so touristenfreundlich, weil ja doch mit allein einige Deutsche dahin fahren. Ähm, man kann das Ticket allerdings auch bei allein vorbuchen oder so wahrscheinlich kaufen. Ähm, aber in der heutigen Zeit beim Smartphone wäre das natürlich gar nicht so schlecht. Ist also mehr, seht ihr es, diese Folge, mehr als eine Vorstellung der App oder, ja, eine Erklärung, dass es diese App gibt. Kommen wir trotzdem wie immer zu den technischen Daten. Erforderliche Android-Versionsnummer 4.0.3 oder höher aktuelle Versionsnummer der App 2.1.0.3 und die App hat bei 2295 Gesamtbewertung eine Sternbewertung von 2,9 Sternen. Und ich kann euch nichts aus der Beschreibung vorlesen. Hier, warum? Weil hier steht alles auf Schwedisch. Äh, ich kann euch aber sagen, äh, die App ist auf Englisch. Äh, jedenfalls auf meinem Daily Driver schauen wir mir vom wird alles auf Englisch an, angezeigt, auf Deutsch nicht. Ähm, das ist aber auch okay. Auf Englisch würde man sich da zurechtfinden. Äh, man kann da äh, Tickets kaufen für 30 Minuten, glaube ich, für den Tag oder für 90 Minuten. Oder mhm. auch äh, das Tagesticket kann man auswählen. Äh, das Ganze funktioniert äh, oder sieht sehr, sehr einfach aus und auch sehr Gut, wenn das natürlich nun wirklich so ist, dass deutsche Kreditkarten nicht akzeptiert werden, ich sehe keinen Grund zu zweifeln, was in der Bewertung steht. Eigentlich ähm, ja, könnt ihr äh, ignorieren, diese Folge fast. Ähm, ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören, Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich Ciao und Bye Bye.